Енергія. Енергія – Енергія це здатність виконувати роботу, рухатися, переміщувати предмети, виробляти тепло, звук чи електрику. Енергія прихована скрізь – у сонячних променях у вигляді теплової і світлової енергії, в плеєрі у вигляді звукової енергії і навіть у шматку вугілля – у вигляді накопиченої хімічної енергії. Ми одержуємо енергію з їжі, а автомобільний двигун видобуває її з пального, бензину чи газу. В обох випадках це хімічна енергія. Існують і інші форми енергії – теплова, світлова, звукова, електрична, ядерна. Енергія – це щось невидиме і невідчутне, але здатне накопичуватись і переходити з однієї форми в іншу. Вона ніколи не зникає. Механічний рух Одним з основних видів енергії є кінетична. Енергія руху Важкі предмети, які рухаються з величезною швидкістю, несуть більше кінетичної енергії, ніж легкі, чи ті, що рухаються повільно. Наприклад, кінетична енергія легковика менша, ніж енергія вантажівки, що їдуть з однаковою швидкістю. Теплова енергія Теплова енергія не може існувати без кінетичної. Температура фізичного тіла залежить від швидкості руху атомів, з яких воно складається. Що швидше рухаються атоми, то сильніше нагрітий об'єкт. Тому теплову енергію тіла вважають кінетичною енергією його атомів. Про запас Енергію можна накопичувати. Пружина накопичує енергію при стискуванні. Коли ж її відпускають, вона розпрямляється, перетворюючи потенційну енергію в кінетичну. Камінь, який лежить на вершині скелі, також володіє потенційною енергією. При його падінні вона перетворюється в кінетичну. Перетворення енергії Закон перетворення енергії стверджує, що енергія ніколи не зникає. Вона просто перетворюється в інший вид. Наприклад, якщо хлопчик, який їде на велосипеді, гальмує і зупиняється, його кінетична енергія падає до нуля. Але вона не зникає зовсім, а переходить в інші види енергії – теплову і звукову. Тертя шин велосипеда об землю породжує тепло, що нагриває і землю, і колеса. А звукова енергія проявляється у скрипі гальм та шин. Робота, енергія і потужність Передавання енергії – це робота. Кількість здійснюваної роботи залежить від величини, сили і відстані переміщення предмета. Наприклад, важковаговик, піднімаючи штангу, здійснює велику роботу. Швидкість, з якою виконується робота, називається потужністю. Що швидше штангіст піднімає вагу, то більша його потужність. Енергію вимірюють у джоулях, а потужність – у ватах. Затрати енергії Енергія нікуди не зникає, але якщо її не використовувати для роботи, вона буде витрачена марно. Найчастіше енергія витрачається на виробництво тепла. Наприклад, електрична лампочка перетворює в світло лише п'яту частину енергії електрики – а решта переходить у зайве тепло. Низький коефіцієнт корисної дії автомобільних двигунів також веде до того, що чимала кількість пального постійно спалюється марно. Ілюстрації. Енергетика гри в пінбол. Під час гри в пінбол енергія постійно змінює свій стан. Потенційна переходить у кінетичну. Кулька, рухаючись. Намагається зупинитися через тертя об деталі автомата. Її енергія витрачається на подолання сили тертя. але не зникає, а перетворюється на тепло. Коли гравець надає кульці додаткової енергії поштовхом лопатки, рух кульки пришвидшується. Перше. Під час зводу бойок стискує пружину. Це означає, що потенційна енергія руки гравця передається пружині. Друге. Відпущений бойок посилає кульку в гру. Потенційна енергія пружини переходить у кінетичну енергію кульки. Третє. Рухаючись по колу, кулька поступово уповільнює свій хід. Її кінетична енергія переходить в інші види, насамперед у тепло. У лопатках і перешкодах приховані пружини, які прискорюють рух кульки. Кругообіг енергії. Сонце основне джерело енергії на Землі, яка постійно перетворюється в інші види енергії. До природних джерел енергії також належать нафта, газ і вугілля, які по суті володіють накопиченим запасом сонячної енергії. Давні ліси перетворюють енергію сонячного світла в хімічну. Хімічна енергія накопичується у вугіллі і торфі. Видобуте вугілля спалюють на електростанції. Одержану теплову енергію перетворюють в електричну, а електрична енергія перетворюється в світлову. 4 5 енергії розходиться у вигляді тепла. Джерело майже всієї теплової і світлової енергії на Землі – Сонце. Під час руху будь-який предмет, наприклад, автомобіль, володіє кінетичною енергією. Джерелом вибухової сили динаміту служить накопичена в ньому хімічна енергія. Механічні коливання динаміка радіоприймача перетворюються на звукову енергію. Під час удару молотком по цвяху використовується кінетична енергія молотка. Ядерна енергія вивільняється під час ядерного вибуху. Бігун при низькому старті схожий на стиснуту пружину, яка ось-ось розпрямиться. Після повстрілу стартового пістолета хімічна енергія м'язів бігуна перетворюється на кінетичну енергію бігу.